Незавершені справи. Зачухана біла коробка із двома дверима навпроти одне одних. Стеля була занизька, щоб у кімнаті було затишно, а з лампи світили надто яскраво. З одного кутка поступово розходилася волога, і на штукатурці там лущилися численні пухарі, вкриті плямами чорної цвілі. Хтось намагався зчистити зі стіни видовжену криваву пляму та старався далеко не так сильно, як належало. Попід стіною стояли двоє практиків склавши руки на грудях. Один зі стільців, заприкрученим до підлоги столом, був порожній. На другому сиділа Карлот Дан Ейр. Кажуть, історія рухається по колу. Як же все змінилось і водночас залишилося незмінним. Вона зблідла на виду від тривоги, під очима в неї були темні кола безсоння, та ця жінка все одно здавалася прекрасною. В певному розумінні, як ніколи, прекрасною. Прекрасною, як полум'я свічки, що майже вигоріло. Знов. Голокта відчув її налякане дихання, поки вмощувався на другому стільці. Він приставив ціпок до подряпаної стільниці і насуплено зазирнув Ейдер в обличчя. Досі думаю, чи не одержував найближчі кілька днів того листа, про який ви казали. Самі знаєте якого. Того, який за вашим планом мав прочитати сульт, того, який розповідає історію мого маленького егоїстичного акту милосердя до вас. Того, який ви доручили надіслати архілектору в разі своєї смерті. Як гадаєте, чи надійде він тепер на мій робочий стіл? Така собі іронія долі на останок? Ненадовго запала тиша. Я розумію, що, повернувшись, припустилася великої помилки. І ще більше, не поїхавши достатньо швидко. Сподіваюся, ви приймете моє вибачення. Я лише хотіла попередити вас про гурків, якщо ви зважитеся на милосердя. «А ви коли-небудь очікували від мене милосердя?» «Ні», – прошепотіла вона. «Тоді які, на вашу думку, шанси на те, що я двічі зроблю одну помилку?» «Я ж казав, ніколи не вертайтеся. Ніколи!» Глокта змахнув рукою, і вперед вийшов один із страхітливих практиків і підняв кришку його скрині. Очі Ейдер ковзнули по його інструментах і назад. «Ви перемогли! Звісно, ви перемогли! Першого разу я мала бути вдячною! Будь ласка!» Вона нахилилася вперед, дивлячись в локтів очі. Її голос понизився, став хрипким. «Будь ласка! Має ж бути якийсь спосіб, щоб я могла компенсувати свою дурість!» Дивна суміш удаваної жаги і щирої огиди, удаваної туги і щирої ненависті. А ще потворнішою її робить дрібка щораз сильнішого жаху. Я мимоволі замислююся, нащо взагалі виявив до неї милосердя. Глокта пирхнув. Це конче має бути не лише болючим, а й ніяковим. Спроба зваблення швидко припинилася. Зате страх, як я помітив, нікуди не подівся. І тепер до нього додалася нотка віччю дедалі сильніша. Я знаю, що припустилася помилки. Я намагалася допомогти. Прошу, я не хотіла справді вам нашкодити. Я вам не нашкодила, самі знаєте. Він неквапом потягнувся до скрині і подивився, як нажахані очі Ейдер слідкують за його рукою в білій рукавичці. Її голос підвищився до панічного верску. Просто скажіть, що я можу зробити. Будь ласка, я можу вам допомогти, можу бути корисною. Скажіть, що я можу зробити. Глоктина рука зупинилася посеред невблаганної мандрівки через стіл. Він постукав одним пальцем по дереву, тим самим пальцем, на якому у світлі ламп виблискував перстень архілектора. Можливо, дещо таке є. «Що за входно?» – пробурькотіла Ейдер із близьком у заплаканих очах. «Що за входно? Тільки на світі!» «Ви маєте контакти в Таліні? вона ковтнула. «У Таліні? З Звісно. Добре. Ми з деякими моїми колегами в закритій раді стурбовані тим, яку роль великий герцог Орсо планує відігравати в політиці Союзу. Ми вважаємо, ми впевнені». «Що йому слід обмежуватися знущаннями зі штирійців і не пхати носа до нашого проса?» глохта багатозначно замовк. «Як мені?» «Ви поїдете до Таліна. Будете моїми очима в тому місті. Зрадниця, що рятується втечею без жодного друга, самотня, шукає лише місце, де можна почати з нуля. Прекрасна, проте нещасна зрадниця, що відчайдушно потребує захисту сильної руки, ви мене розумієте?» «Гадаю, гадаю, я могла би це зробити», – Гукта пирхнув. «Вам варто це зробити». «Мені знадобляться гроші». «Ваше майно конфісковано інквізицією». «Все?» «Можливо, ви помітили, що нам треба дуже багато чого відбудувати. Королю потрібна кожна марка, яку він може роздобути, а ті, хто зізнався у зраді, навряд чи можуть сподіватися зберегти свою власність у такі часи». Я домовився про корабель для вас. Коли прибуде на місце, зв'яжіться з банківським домом Валент і Балк. Він організує вам позику для початку. Валент і Балк? Ейдер, вочевидь, злякалася ще більше, якщо таке взагалі можливо. Я воліла б заборхувати кому завгодно, крім них. Знайоме відчуття. Але або це, або нічого. Як я? Така винахідлива жінка, як ви. Певен, що ви знайдете спосіб. Гокти скривився, відштовхнувшись від стільця і підвівшись. «Заваліть мене листами про те, що відбувається в місті, чим займається Орсо, і з ким він воює, і з ким мириться, хто його союзники, хто вороги. Ви відбуваєте з наступним припливом». Біля дверей він ненедово повернувся. «Я за вами стежитиму». Вона тупо кивнула і витерла сльози полегшення тильним боком тремтливої долоні. «Спершу це роблять із нами». Потім ми робимо це з іншим, а далі хтось робить це за нашим наказом. Таке життя. Ви завжди напиваєтеся так зрання. Ваше Брєосвященство, ви мене ображаєте, сміхнувся нікому Коска. Зазвичай у цей порі я вже кілька годин як п'яний. Усі ми знаходимо якісь способи пережити день. Я хочу подякувати вам за всю надану допомогу. Штирієц театрально змахнув рукою. Глокта помітив, що на цій руці виблискує ціла пригорща важких перснів. «До дідька ваше подяку, у мене ваші гроші!» «Я вважаю, що всі вони до останньої копійчини витрачені з розумом. Сподіваюся, ви залишитесь у місці і ще якийсь час насолоджуватиметеся гостинністю Союзу. А знаєте що? Гадаю, так і буде!» Наймениць задумливо почухав висип у себе на шиї, залишивши на облупленій шкірі червоні сліди від нігтів. Принаймні, доки не закінчиться золото. Як швидко ви зможете витратити те, що я вам заплатив? О, ви будете вражені. Я за своє життя розтринкав більше, як десять статків. І з нетерпінням чекаю на можливість розтринкати ще один. Коска плеснув себе по стегнах, підвівся, дещо непевно прокрукував до дверей і театрально розвернувся. Неодмінно покличте мене, коли знову будете організовувати вічайдушний останній бій. Мій перший лист буде адресовано вам. «Тоді я з вами прощаюся!» Коска зірвав із голови величезний капелюх і низько вклонився. А відтак, багатозначно всміхаючись, вийшов за двері і щас. Глокта переніс кабінет архілектора до великої зали на першому поверсі будинку питань. «Ближче до справжньої роботи інквізиції, в'язнів. Ближче до запитань і відповідей, ближче до правди. А ще, звісно, справжня родзинка жодних сходів». За великими вікнами виднілися доглянуті сади. За шибками ледь чутно плюскав фонтан, але всередині кімнати не було жодного з огидних атрибутів влади. Стіни були потиньковані і пофарбовані у простий білий кольор. Меблі жорсткі і функціональні. «Я так довго залишався гострим, саме завдяки гострильному каменю дискомфорту. Немає причин допускати, щоб лезоть тьмяніло лише через те, що в мене скінчилися вороги. Невдовзі знайдуться нові». В кабінеті стояли кілька важких книжкових шаф із темного дерева, кілька письмових столів, укритих вичиненою шкірою і вже заставлених стосами документів, які потребували Глоктаної уваги. Крім великого круглого столу з мапою Союзу і кількома кривавими слідів від свяхів, Глокта забрав із собою донизу всього один предмет сультових меблів. З надпросторого каміна над нього суворо дивився темний портрет лисого старого Золлера. Він відзначається моторошною схожістю на певного мага, якого я колись знав. Зрештою, нам годиться зберігати правильний погляд на речі. Кожна людина комусь звітує. У двері постукали, і в прогалині з'явилася голова секретаря Глокти. Архілактора лорд-маршали прибули. Нехай заходять. Іноді, коли зустрічаються давні друзі, все вмить стає таким, як раніше, багато років тому. Дружба поновлюється, не торкане, ніби її не перервали. «Іноді, але не зараз». Колома Веста було майже годі впізнати. Волосся в нього повпадало потворними клаптями. Лице зморщилося і трохи пожовтіло. Форма висіла мішком на його кислявих плечах, забруднена довкола комірця. Він прочогав до кімнати, зігнувшись, як старий дід, і сильно спираючись на ціпок. Передусім він скидався на ходячий труп. Глокта, звісно, очікував побачити щось подібне, зважаючи на те, що розповідали йому Арді. Та хворобливий шок розчарування і жаху, що він його відчув від цього видовища, однаково заскочив його зненацька. Це все одно, що повернутися туди, де часто був щасливий у юності, і побачити, що це місто геть зруйновано. Смерті. Вони стаються щодня. Скільки життів я зруйнував власноруч? «То чому саме з цим так важко змиритися?» І важко так і було. Голок то розумів, що незграбно підводиться зі стільця і з болем кидається вперед, наче зібрався чимось допомогти. «Ваше Преосвященство!» Голос у Веста був крихкий і нерівний, як бити скло. Він кволос спробував усміхнутися. «Чи, мабуть, мені варто звати вас братом? Вести, коли Колеме, приємно тебе бачити!» І приємно, і жахливо водночас. час. За вестом до кабінету ввійшла зграйка офіцерів. Я, звісно, пам'ятаю чудово обізнаного лейтенанта Джелингорма. Тільки він тепер майор. І Брінт також став капітаном завдяки швидкому просуванню другого по службі. Маршала Кроя ми знаємо і любимо за закритою радою. Вітаю всіх із підвищеннями. В ар'єргарді «Ще один чоловік». Худорлявий зі слідами жахливих опіків на обличчя. «Але ми вже точно не маємо ставити огидну фізичну ваду йому на карп». Кожен із них нервово супився на веста, неначе готовий кинутися вперед, якщо він раптом повалиться на підлогу. Натомість він причогав до круглого столу і з дрожем опустився на найближчий стілець. «Мені слід було прийти до тебе», – сказав Глокта. «Слід було прийти до тебе набагато раніше». Вест іще раз спробував усміхнутися. Вийшло ще бридкіше, ніж перед цим. У нього не було кількох зубів. «Дурниці! Я знаю, який ти зараз заклопотаний, а сьогодні почуваюся набагато краще. Добре, добре, це добре. Чи можу я щось роздобути для тебе? Хоча що тут зарадить? Що завгодно?» Вест похитав головою. «Не думаю». «Ось цих джентльменів ти, звісно, знаєш, окрім сержанта Пайка!» Обпечений чоловік кивнув глокті. «Ради знайомству!» Знайомство з людиною, скаліченою ще сильніше за мене, завжди!» «До мене дійшли радісні новини від сестри!» Глокта скривився, майже не в змозі поглянути в очі давньому другові. «Я, звісно, мав би просити дозволу в тебе, і, безперечно, попросив би, якби на це був час!» «Розумію», – Вест не відривав блискучого погляду від його очей. «Вона пояснила все. Я тішуся, знаючи, що про неї добре дбатимуть». «У цьому можеш не сумніватись, я постараюся. Її більше ніхто ніколи не скривдить». Виснажене лице Веста скривилося. «Добре, добре». Він злегка потер один бік обличчя. Нігті в нього були чорні, обрамлені, засохлою кров'ю, неначе відлущувалися від плоті. «Завжди доводиться платити, гешзанте, за свої дії!» Глокта відчув, як у нього засіпалося око. «Здається, що так. Я втратив частину зубів. Бачу і можу поспівчувати. Суп, на мою думку, на мою думку, просто огидний. Майже не можу ходити». І через це я теж співчуваю. Тіпок буде тобі найкращим другом. І мені, гадаю, невздовзі теж. Я жалюгідний кістяк того, чим був колись. Направду відчуваю твій біль. Направду. Мала не густріше за власний. Вест поволі захитав зів'ялою головою. Як ти можеш це терпіти? Потроху, мій давній друже, по змозі уникай сходів, і завжди уникай дзеркал. «Мудра порада!» Вест кашлянув, кашель вийшов лункий, лунки просто з-під ребер. Він шумно ковтнув. «Здається, мій час добігає кінця. Аж ніяк!» Глокта на мить простягнув руку, неначе зібрався покласти її на зморщене плече Веста, втішити його, і ні прибрав її. «Не підходить вона для таких речей!» Вест облизав голі ясно. Отак і йде більшість із нас, хіба ні? Без останніх атак, без миті слави. Ми просто повільно розпадаємося. Глокта хотів би сказати щось оптимістичне. Але ці дурниці долинають із наших вуст, не схожих на мої. Молодших, гарніших, певно, з усіма зубами на місці. Ті, хто гинуть на полі бою, в певному розумінні є рідкісними щасливчиками. «Вічно молоді, вічно славні!» – Вест поволі кивнув. «Мої вітання, рідкісним щасливчикам!» У нього закотились очі, він хитнувся, тоді повалився на бік. Джеленгорм кинувся вперед першим і впіймав Веста, перш ніж той торкнувся підлоги. Вест обм'як на руках уздоровання, і на підлогу потекла довга ниточка рідкого блюготиння. «Вертаємо до палацу!» – різко наказав Крой. «Негайно!» Брінд швидко розчахнув двері, тим часом як Джеленгор Микрой витягнули вести з кімнати, поклавши його руки собі на плечі. Його безвільні чоботи черкали по підлозі, а ряба голова гойдалася з боку в бік. Глокта провів їх поглядом, безпорадно стоячи з напіврозявленим беззубим ротом, неначе зібрався заговорити, неначе хотів побажати другові удачі, здоров'я чи гарного дня. Однак жодне з цих побажань, здається, не пасує до цих обставин. Двері грюкнули, зачинились, і глохта витрішився на них. У нього задріпотіла повіка, він відчував вологу на щуці. Це, звісно, не сльози співчуття, не сльози скорботи. Я нічого не відчуваю, нічого не боюся, нічим не переймаюся. Те, що могло ридати, з мене вирізали в імператорських в'язницях. Це лише солона вода, не більше. Звичайний зламаний рефлекс понівеченого обличчя. Прощавай, брате. Прощавай, мій єдиний друже. Прощавай, привиди прекрасного Занда Данглокти. Від нього не залишилося нічого. Усе це, звісно, на краще. Людина в моєму становищі не може дозволити собі слабкостей. Він різко вдихнув і витер обличчя тильним боком долоні. Пошкандибав до письмового столу, сів, швидко опонував себе, в чому йому допоміг раптовий напад болю в безпалій нозі. Глокта перевів увагу на документ. Зізнання, невиконані зізнання, всі нудні державні справи. Він підвів погляд. Від тіні за однією з високих книжкових шаф відділилася якась постать і ступила в кімнату, склавши руки на грудях. Чоловік із обпеченим обличчям, який прийшов разом з офіцерами. Вочевидь, залишився, поки вони виходили в тій тушні. «Сержант Пайк, так?» – нахмурившись стиха, запитав Локта. «Це ім'я, яке я прибрав собі. Прибрали?» Пошрамоване обличчя перекусилося в пародії на усмішку. «Навіть жахливіше за моє, якщо таке можливо. Якщо ви мене не впізнаєте, це не дивно. Коли я був там перший тиждень, у кузні стався нещасний випадок». «В Англії нещасні випадки трапляються часто. В Англії – це голос. У цьому голосі щось таке є. Все одно глухо? Може мені підійти ближче?» Чоловік без попередження перескочив через усю кімнату. Поки Глокта ще підбирався зі стільця, він кинувся на той бік столу. Вони повалилися на підлогу разом у хмарі летючого паперу. Глокта опинився внизу і вдарився по об камінь. Дух із нього вилетів із протяжним змученим хрипом. Він відчув, як його шиї злегка торкнулася сталь. Обличчя Пайка перебувало щонайбільше за кілька дюймів від його власного, і строкату масу опіків тепер можна було розглянути в особливо огидних деталях. «А тепер?» – процідив Пайк. «Є щось знайоме?» Глокту накрило хвилою впізнавання, схожою на потік крижаної води, і він відчув, як у нього затріпотіло ліве око. Звісно, він змінився. Цілковито, докорінно змінився, однак я його впізнаю. "Ревс", видихнув він. "Саме так", ревс говорив різко з похмурим вдоволенням. "Ти вижив", прошепотів Глокта, з першою зачудуванням, а тоді з дедалі сильнішою веселістю. "Ти вижив. Ти набагато витриваліший, аніж я думав. Набагато, набагато витриваліший". Глокта зареготав, і по його щоці знову потекли сльози. «Що смішного? Все! Тобі варто оцінити іронію долі. Я здолав стільки могутніх ворогів, а ножа мені до горла приставив Салем Ревс. Найглибше ріже клинок, якого не очікуєш, так? Глибших порізів, ніж зараз ти не дочекаєшся. Тоді ріж, друзяко, я готовий». Глокта закинув голову назад і витягнув шию, притиснувши її до холодного металу. «Я вже давно готовий!» Ревсова рука, що тримала руків'я ножа, заворушилася. Його обпечене лице затремтіло, а очі в рожевих очницях примружилися, перетворившись на блискучі щелини. «Зараз!» Строкаті губи Ревса оголили зуби. У нього в шиї виділилися сухожилки, він приготувався змахнути клинком. «Зроби це!» Глокта швидко й шумно задихав, йому залоскотало горло від приємного передчуття. Ось нарешті, зараз. Але Ревсова рука не ворухнулась. І все-таки ти вагаєшся, прошепотів глокта крізь волі ясно. Звісно, не з милосерді, не зі слабкості. Усе це з тебе виморозили, геш, венелі. Ти зволікаєш, бо розумієш, що за весь цей час, поки ти мріяв мене вбити, тобі ніколи не думалося про те, що буде далі. Чого ти досягнеш насправді з цією своєю витримкою, всіма своїми хитрощами і зусиллями, чи полюватимуть на тебе, чи відійшлють назад? Я можу запропонувати тобі незмірно більше. Розтоплене обличчя Ревса нахмурилося ще сильніше. А що ти міг би мені дати після цього? О, це дрібниця. Я мучуся від удвічі сильнішого болю та разів більшого приниження, коли встаю вранці з ліжка. Така людина, як ти, може бути мені дуже корисною. Така витривала людина, якою виявився ти. Людина, яка втратила все, зокрема, всі моральні принципи, все милосердя, весь страх. Ми обидва втратили все. «Ми обидва вижили. Ревсе, я розумію тебе так, як ніхто ніколи не зможе зрозуміти. Тепер мене звати Пайк. Звісно. Дай мені підвестися, Пайку». Ніж поволі віддалився від глоктаного горла. Над ним стояв чоловік, який був Саламом Ревсом, і хмурився. «Хто міг би передбачити всі можливі повороти долі?» То двоця!» «Це легше сказати, ніж зробити». Глокта кілька разів судом вдихнув, а тоді, загорчавши від великої болючої натуги, перекотився і став на карачки. Героїчне завершення, далебі. Поволі перевів кінцівки, кривлячись, коли клацали його викручені суглоби. Ніщо не зламане, принаймні не зламане більш, ніж зазвичай. Простягнув руку і двома пальцями взявся за держак упалого ціпка, а тоді потягнув його до себе поміж розкиданих паперів. Відчув, як вістря клинка втискає цьому в спину. «Не тримай мене за дурня, Глокто! Якщо спробую щось втнути...» Він схопився за край столу і підтягнувся. «Ти виріжеш мені печінку і все інше. Не турбуйся. Я занадто скалічений, щоб спробувати втнути щось страшніше, ніж обісратися. Проте я можу дещо тобі показати. Певен, що ти це оціниш. Якщо я помиляюся, то...» Можеш розітнути мені горло трохи згодом. Глокта, похитуючись, вийшов за важкі двері свого кабінету. Пайк тримався зовсім поряд із його плечем, наче тінь, ретельно ховаючи ніж від чужих очей. Стійте, різко наказав він двом практикам у передпокій і пошкандибав далі, минаючи насупленого секретаря за величезним столом. Глокта вийшов до широкого коридору, що проходив крізь серце будинку питань, а тоді пошкандибав швидше, цокаючи ціпком по кахлях. Було боляче, та він закинув голову назад і холодно скривив вуста. Краєчком ока він бачив, як клерки, практики, інквізитори кланяються, плавно відступають і зникають. Як же вони мене бояться? Більше забудь кого іншого паду! і недарма. Як же все змінилось і водночас залишилося незмінним? Його нога шия ясна. Вони залишилися такими, якими були завжди і будуть завжди. Звісно, якщо мене не катуватимуть знову. Маєш гарний вигляд, кинув через плече Глокта. Якщо не брати до уваги жахливі опіки на обличчі, звісно. Ти схуд. Таке буває від сильного голоду. А й справді, а й справді. Я добряче схуд у гуркулі, не лише через те, що з мене вирізали. Сюди вони повернули і увійшли у важкі двері, у бабичі яких стояли насуплені практики. Проминули відчинення ворота із залізного пруття. Війшли до довгого коридору без вікон, що невпинно хилився донизу, занадто мало освітлений і повний повільних тіней. Стіни були оштукатурені і побілені, щоправда, відносно давно. У цьому місці відчувалася якась убогість і запах вологи. Як і завжди. Цокання глоктиного оціпка, його важке дихання, шурхіт його білого плаща – все це померло у студенному вологому повітрі. «Знаєш, якщо ти мене вб'єш, задоволення це тобі не принесе. Це ми ще побачимо. Сумніваюся, я навряд чи був винен у твоїй маленькій поїздці на північ. Може, роботу і виконував я, та накази віддавали інші. Вони мені друзями не були». Глок та пирхнув. «Ой, друзі! Друзі – це ті, до кого людина вдає любов, щоб зробити життя стерпним. Такі люди, як ми, не мають потреби в таких витребеньках. Нас вимірюють ворогами. А ось і мої вороги!» Він натрапив на 16 сходинок. Отой старий знайомий сходовий марш!» Ті сходинки вирізали із гладенького каменю, і ближче до центру вони були трошки потерті. «Сходи! Трикляті сходи! Якби мені дали покотувати одну людину, знаєш, хто це був би?» Обличчя Кпайка перетворилася на один невиразний шрам. «Що ж, не зважай!» Глокта без пригод допхався донизу, а тоді на кульгуючий ступив іще кілька болючих кроків до важких дерев'яних дверей, окутих залізом. «Ми прийшли!» Глокта дістав із кишені свого білого плаща зв'язку ключів і почав їх перебирати, доки не знайшов потрібний відімкнув двері і увійшов середини. Архілектор Сульт був уже не такий, як колись. А втім, усі ми вже геть не такі, як колись. Його розкішна грива сивого волосся стала масною та прилипла до схудлої голови, а з одного її боку засохла жовтувато-бурою масою кров. Його пронизливі блакитні очі втратили владний блиск, позападали у глибокі очниці і дістали яскраво-рожеве обрамлення. Його позбавили одягу, і його жилаве старече тіло, трохи волохати біля пліч, було заквецене брудом із камер. Найбільше він, по суті, скидався на бужевільного старого жебрака. «Невже колись це справді був один із наймогутніших людей в усьому земному колі? Ні що не здогадаєшся. Це корисний урок для всіх нас. Що вище підіймаєшся, то далі доведеться падати». «Глокто!» Загарчав він, марно борсуючись, оскільки був прип'ятий до стільця ланцюгами. «Зрадливий божевільний падлюко!» Глокта підняв руку в білій рукавичці і в різкому світлі лампи заблищав пурпуровий камінь на його архілекторському персні. «Здається правильно звертатися до мене, ваше преосвященство!» «Ти?» Сульт різко реготнув. «Архілектор! Зів'яла жалюгідна оболонка людини! Ти мені огидний!» «Навіть не починайте!» – глокта кривлячись опустився на другий стілець. «Огида – це для невинних!» Сульт гнівно зиркнув на пайка, який загрозливо був над столом. Його тінь падала на нечищену скриню, в якій лежали глоктині інструменти. «Що це за істота?» «Майстери Сульте, це наш давній друг, який зовсім нещодавно повернувся з воєн на півночі і шукає нових можливостей. «Мої вітання!» Ніколи не думав, що ти зможеш відшукати помічника ще жахливішого за себе. Ви жорстокі, але нас, на щастя, не просто образити. Пропоную називати його так само жахливим. І сподіваюся, так само безжальним. Коли буде суд наді мною? Суд? Нащо мені потрібен? Вас вважають загиблим, а я не намагався це заперечувати. Я вимагаю права звернутися до відкритої ради. Сульт безглуздо запручався, намагаючись вирватися з ланцюгів. «Я вимагаю! Будьте проклятий! вимагаю слухання!» Глокта пирхнув. «Вимагайте скільки завгодно, тільки озирніться крок себе. Слухати вас не цікаво нікому навіть мені. Усі ми надто заклопотані. Відкрита рада перебуває на безстрокових канікулах, закрита рада повністю змінилась і про вас забули. Тепер усім керую я, такою мірою, що ви про таке і не мріяли». «Не повіці того диявола Бояза?» «Правильно. Можливо, з часом я трохи розхитаю його на так само, як розхитав ваш. Хто знає, може цього мені вистачить, щоб домогтися свого?» «Ніколи! Ти ніколи від нього не звільнишся!» «Ми ще побачимо!» Глокти знизав плечима. «Але буває і гірша доля, ніж у першого споміж рабів. Набагато гірша. Я сам бачив. І жив так». «Йолопе, ми могли б бути вільними?» «Ні, не могли б. Та й усе одно свобода як переоцінена. Всі ми маємо свої обов'язки. Всі ми щось комусь винні. Цілковито вільні лише, цілковито нікчемні люди. Нікчемні і мертві». «Яке значення це має тепер?» – скривився сульт, глипаючи на стіл. «Яке значення має все це? Став свої запитання». О, ми сюди не для цього прийшли. Зараз не для цього. Не заради питань. Не заради правди, не заради зізнань. Відповіді на свої запитання я вже знаю. Тоді чому я це роблю? Чому? Глокта поволі нагнувся вперед, перехиляючись через стіл. Ми прийшли сюди заради втіхи. Сульт намить витрішився на нього, а тоді несамовито зареготав. «Втіхи! Ха-ха-ха! Ти ніколи не повернеш собі зуби, ніколи не повернеш собі ногу, ніколи не повернеш собі життя! Звісно, ні, але можу забрати їх у вас!» Глокта обернувся напружено, з болом, і без зуба всміхнувся. «Практику Пайку! Будьте ласкави, покажіть нашому в'язневі інструменти!» Пайк нахмурився на глокту, нахмурився на сульта. Одну довгу мить він стояв на місці нерухомо. А тоді ступив уперед і підняв кришку скрині.